Benne. Megtörtént, elindítottam, csak most ki kéne ebből nekem lépnem. Így van. Na, tehát akkor oda. Tehát akkor még egyszer sok szeretettel mindenkit, és a napirendeket akkor nyilvánvalóan most kéne megbeszélnünk. Az egyik fix napirendi pont éppen a Andrea kezdeményezése. És ezen kívül van-e olyan javaslat, amiről szerintetek ma beszélnünk kell? Figyelek! Én egy... Tessék. Igen, Feri, mondjad. Azt egy picit gondold végre, alapján már egyet, mert csak otthonról vagyunk, és még többen vettünk, hogy nincsenek valami olyan technikai, nagyon rosszul, kívültel, magam, olyan technikai, az De akkor az Andreát is kikapcsolom, ez a gond. Jó, kikapcsolom. Mehet. Csak addig, amíg egyikünk beszél. Jó, mehet, jöhet. Tehát, hogy a... Nincsenek-e olyan megtalált technikai, egyszerű technikai lépések, amikkel javítani tudnánk iszonyú energia és iszonyú sok munka a távolról készült műsor? Én például az erőm határán vagyok időnként. Most egyszerre kell két műsor Szerzára csinálni, tehát egy laza három órányi. De most ettől függetlenül is szóval, hogy a minőségben főleg, hogyha már elkészül valami, hogyha tudnánk apró lépéseket, apró javaslatokat tenni, és hirtelen inkonkrét a mondásom, de úgy érzem, hogy hogy nem vagyunk technikai. Jó. Szóval kellene, hogy tudjunk egymásnak technikai. Jó. Feri, legyen ez hívószó, és, és akkor belemegyünk, jó? Tehát legyen ez hívószó, Feri, és aztán belemegyünk, jó? Rendben? Jó. Kérek szépen még javaslatot, ha valakinek van. Akkor én mondom, a technikai eszközök állapota sincs rendben nagyon az a helyzet, hogy kevés hangszóró van, vagy a fülhallgatót láttam például, alig találtam pénteken fülhallgatót, például, ami működőképes, és hogy a mikrofon csatlakozó állás is nagyon zajos, tehát időnként nagyon is visszhangos alig lehet rajta műsort hallani, és műsor beállítani. Nem tudom, ismerőse ez a téma. Rajtam kívül is másoknak, akik bent vannak. Mm -hmm. Igen? Gyuri, nem halak. De most se hallok, Gyuri. Rosszat nyomtam. Nem is, nem is értem, hogy mit mondasz. Mi az a mikrofon csatlakozó állás? Tehát, hogy a fülhallgató csatlakozó állás, egész pontosan, amikor föltettem... Ja. Ja, az a kis doboz. Nem, nem úgy, az a doboz, bocsánat, rosszul fogalmaztam. A fülhagat Az nagyon... És vagy a, vagy a fülhallgatóval, vagy az a kis dobozzal, de mindenképpen van gond. Hát ö, egyszerűen ordított a fülemben a zaj. Tehát a mellék zaj. Tehát rengeteg ma, zaj volt. És gondolom, más is ismeri ezt egyébként. Úgyhogy nem tudom, csak mondom, úgy, hogy mit kell ezzel kezdeni. Vagy ez is egy ilyen téma. Van-e még? E, Mása? Kettes stúdiónak az állapotka, amelyik néha egészen furán vesz fel. Tehát, hogy fura háttérzajokkal, telefonnál szintén mindig történik valami, plusz hang, amit ad nekünk ez a történet, és néha élőben is. Jó, akkor ez ilyen technikai típusú kérdéseket együtt megbeszéljük, jó? Van-e más tartalma, mert akkor ez egy, mondjad, mondjad Viktor. Uh -huh. A technikai kérdésekhez lesz majd javaslatom, amikor majd eljön. Rendben, köszönöm szépen. Más, más téma javaslatunk. Reagálhatunk erre egyébként, akkor még egy lehet, hogy a, mi múltkor ö, próbáltunk a Színvészeti Egyetem címén egy jó kis beszélgetést kerekíteni két hét előtt, és aztán jelent, jelent is meg egy írásunk, és egy bizonyos részvétel. Ehhez képest akarunk -e erre visszajelezni, én csak most visszajelzek a múltkori kapcsán, és aztán volt pénteken egy műsorunk is, és foglalkoztunk is a témával. Akarunk -e erre reagálni, vagy nem, ezt csak hogy fölvetem a népeknek. Mm -hmm. Ez is egy téma. Mm -hmm. Ha nincs, majd menet közben eszünkbe én, jut. Én nem értem, amit mondom. Azt, hogy múlt két héttel ezelőtt beszélgettünk a szíműszéd egyetemről. Így van, hogy annak a címér milyen helytállás. Arra szerettem volna egy kicsit teret engedni, vagy hogy, hogy mit csináltunk az eltelt két hét alatt, mert végül is elég izgalmas, tartalmas beszélgetés volt. Csak másként fogalmaztam, bocsánat. Hm. Jó. Akkor szerintem kezdjük el, és akkor menetközben közben még eszünk. Kezdjük el, hogy egyetértünk egy jelenleg először a akkor Katona Andrea kezdeményezésével kellene ezt kell foglalkoznunk. Mm -hmm. Mielőtt elkezdenénk, megkérdezem az Andreát, hogy akar-e valamit elé mondani, elküldted az írásaidat, írásodat, és el is olvastuk, csak van-e még ehhez, kiegészíteni való, aztán persze menet közben mindig reagáljál. Jó? Figyelek. Jó. Egyelőre nincs kiegészíteni való. E bármilyen kérdés. Öre válaszolok várom a kérdéseket. Rendben. Akkor kérek szépen, Most más, a jelentkezel, vagy pakolsz? <gül> Mind a kettő szerintem egy mert multifunkcionális. Igen, akkor hallgatlak. Nekem annyi kérdésem lenne, és ez nagyjából a Feri kapcsolódik, hogy ismerje az Andrea a Ruzsa Viktor műsorát, és azt, hogyha igen. Tehát nem tudom, hogy ismeritek-e egymást, hogy tényleg ilyen abszolút bűnök kérdezem. Mert hogy a filozágióban van egy hasonló jellegű műsor, és hogy mennyiben lesz ez a két műsor különböző, hogyha a válasz igen, hogy tudott, hogy a Viktor mit csinál a saját műsorában. Itt azonnal reagálhatszám, ha gondolod, Andre. Akkor reagálok rá. Várjál, várjál akkor, Viktor. Először Andrea, hagyd mondja, jó? Ezelőtt, másfél hónappal ezelőtt a Filagóriában a Sikert Egyesületéről beszélgettünk. Tehát, hogy tudjál azonosítani a arcról, meg, meg most már hangosabbá e, Tudom, siátornába. Tudom, tudom, tudom ki a Viktor. Személyesen nem találkoztunk még sosem, de tudom, hogy ki a Viktor. Hallgattam néhány műsorát, úgyhogy tudom, de. hogy milyen jelenlegű műsorokat csinál. Igen, mert ennyit szerettem volna csak mondani, hogy Andrájának megköd most kíván most, most akkor, Andrea még egyszer mondjad? Igen. Mert én, én kikapcsoltam véletlenül a mikrofont. Tehát igen, hát, tudró. Semmi, semmi gond. Igen, eh, tudom, hogy ki a Rózsa Viktor. Eh, tudom, hogy milyen jellegű műsorokat csinál. Személyesen nem ismerjük egymást, még sosem találkoztunk. Hogy eh, miben más az én ötletem, mint a Viktor. A Viktor gyakorlatilag én azt gondolom, hogy, hogy egy szakmai oldalról közelíti meg ezt a témát. Én pedig nem feltétlenül jobban, vagy csak részben közelíteném meg szakmaiak. Én inkább az, az emberre is hangsúlyt fektetnék. Tehát a beszélgetés első fele állna a szakmai részből, és utána pedig az embert szeretném kihangsúlyozni. Köszönöm szépen, Andrea. Figyelek! Válaszolt akkor a másik a kérdésére, Andrea. Kérek szépen, van-e észrevételjelzés, Hát végül is elolvastuk ezt az egész történetet, és ugye azt mondjuk, hogy egy ilyen személyre fókuszáló, tulajdonképpen érzékeny típusú misora találkoztunk, azt lehet látni. Igen, ezt szeretném, igen, egy, egy személyre fókuszáló, tehát felölelve a fogyatékos társadalmat, mm -hmm. tehát gyakorlatilag a, a róluk szól, és beleértek minden nemű fogyatékosságot, tehát látás, hallás, mozgás, autista, értelmi fogyatékostól kezdve, mindenféle fajta fogyatékosságot, és a hozzájuk kapcsolódó szakembereket, mint gyógypedagógus, gyógytornász, szociális munkás, jeltolmács, stb. stb. stb. Tehát ezeket szeretném egy kalapban, úgymond. Tehát az, az, az összes fogyatékossággal kapcsolatos dolgot, dologról szeretnék beszélni. Egy kötetlen lazasliusban, mert azt gondolom, hogy, hogy ez van olyan réteg, akinek így fogyaszthatóbb, mint hogyha szakmailag közelítjük meg. Tehát én azt gondolom, hogy nem nem lennénk a Viktornak egymásnak konkurenciái, mert hogy két különböző stílus képviselünk. Uh -huh. Értem, köszönöm szépen. Gyur Gyuri beszél. Kérdés csak, milyen műsorkészítési tapasztalatait vannak? Lehet, hogy én voltam figyelmetlen, de nem láttam ilyet a leírásban. Őszintén megmondva nem sok műsörkészítési tapasztalatom van. Most, most kezdek bele tanulni ebbe, mert e, igazából én, e, mivel egy látásérült szervezetnél dolgozom, és e, marketinges területen teszem mindezt, ezért inkább így háttérből e, szerveztem ezeket a, a médiás megjelenéseket, és. Nem én voltam legfőképp, aki nyilatkoztam. Így túl sok készítési technikám nincs, most kezdtem el megtanulni. Úgyhogy most ismerkedem két programmal, amivel próbálkozom dolgozni. Azt gondolom, hogy. E, sőt, ebben is különbözőek vagyunk a Viktorban, Viktorral, mert hogy E, jó múltkorában kérdeztem tőle, hogy ő mit használ, és ő is mást használ, meg én is mást használok. Mm. E, úgyhogy gyakorlatilag még van mit tanulnom ezen a téren is. De azt gondolom, hogy viszonylag gyorsan tanulok, vagy legalábbis próbálok tanulni. Mm -hmm. A legjobb helyen vagy ahhoz, tanulni. Igen. Így van. Köszönöm. Figyelek. Bara Péter az a véleményem, hogy ez nagyon klassz, hogy ugyanról a témáról minél több megjelenésük van, Viktor is nagyon jól csinálja, és akkor biztosan az andra is nagyon a másképp valószínűleg, úgyhogy szerintem ez nagyon jó ötlet. Figyelek, köszönöm Péter! Figyelek jelentkezőket, arcokat! Uh -huh. Annyit tudok, Feri, mintha jelentkeznél, Nem? nem? Jó. Annyit tudok, hogy ennek a történetnek a hátterébe, ahhoz, hogy érkezzen Andrea, azt hiszem Helga segített neki, ugye? Helga, így volt. Aha. Igen. Helga, be, akkor figyelek, Helga. Én csak akartam mondani, hogy igen, én az élményem a Budapesten keresztül ismertem meg az Andit. Uh -huh. uh, ugye én mind a két uh, embernek a műsorát elég jól ismerem már, illetve az Andinak a műsortervét és a Viktornak a, a, a műsoranyagait teljesen más mentalitású emberek, és ellenből kifejőleg más a műsor is. Az Andi egy, egy nőiesebb, könnyebb, ahogy ő fogalmazta meg, nekem az nagyon szimpatikus volt, hogy, hogy mindannyian valamilyen fogyatékkal rendelkezünk, legyen ez téli szony, vagy külkiszony, vagy, vagy bármilyen más. Az érzékenyítésnek az Andi valami olyan különleges hangját tudja megszólaltatni, hogy amikor az élmény alappal közösen még együtt mert ott is átütött. Tehát az Andiban van valami olyan különleges derű, és a kommunikáció terén, Érdekes, izgalmas történetek vannak. Akár, akár ez az audio van akár a, azt, hogy maláját meg az egyik riporttal, majd vagy másza meg, hát ez egy nagyon rossz kifejezés. De hogy más, Speciálisan kerekesszék el, <gül> a, ég, ég, ég, ég, ég. Jó Köszönöm szépen. Máshogy nem a Oké, okay, köszönöm szépen, Helga. Az előbb a Péter jelentkezett már, Gerő Péter. Hm. Engem is az elgazott meg legjobban az egészben, hogy ő így fogalmazott, hogy mindenben ember egyfajta hiányossággal él. Hát mindenben többfajta hiányossággal is él. És a dolog azon múlik a továbbiakban, hogy megtalálja azt a területet, amiben viszont nincsen hiányosságai. Hadd mondjak megint egy szokásom szerint egy kutatán is példát. Nemrégiben amikor találkoztunk, megkérdeztem a viktor hogy hány gyógiás szemüvege van, hogy új emlékszem, 15, ugye? 15, igen, 14. A, az enyém 1,5-tized, az mm. egy tizede. Mm -hmm. De ha mindfettem vadászlekülő pilótának jelentkeznénk, pontosan egyformán rúgnának ki bennünket már az első válogatáson. <hül> És a mi libánk lenne, hogyha erre jelentkeznék. Tehát mindenkinek a saját erősségét kell meg megtalálnia, a saját hiányosságaival szemben, és nekem ebben a műsori ötletben azt tetszik a legjobban, hogy nincsenek határok, nincsenek kővalak közöttük. Uh -huh. Úgyhogy nagy gondolom, várom a próbálásokat. Oké. Okay. Uh, Viktor jelentkezik és utána Edit. Bocsánat Edit, elnézést kérek Viktorra. Ez edit, tessék, te jössz. Van. A versenyben nem szeretnék beszállni, de jelzem, hogy hét biókiás az olvaszó felhüvegem. Mm -hmm. a, a praktikus kérdés pedig úgy hangzik, hogy Andrea a felvételről menne a műsorod, azt láttam ugye ebben a... Így van, igen. Itt fordítok könyvő. Van neked segítséged, vagy hogy képzeled a felvételelkül? Be jönnél a stúdióba, vagy van neked valahol elre lehetőséged valamelyik e, e, szövetségben, a, itt a Vakok és Gyengén Látok szövetségében, úgy tudom, hogy ott van a stúdió, ugye viszont? Volt. Lehozzák az egészségházat illetve azt a részét, teljesen átalakítják, úgyhogy most nincs. Mhm. Jó, tehát hogy, hogy menne ami a van-e ezzel kapcsolatban első? Gyakorlatilag olyan. Olyan instrukciókat kaptam, hogy, hogy a Skype-on lehet rögzíteni a felvételeket, úgyhogy én most ebben gondolkodtam, meg így próbáltam kivitelezni a dolgot, hogy a Skype-on rögzítettem, és utána konvertálni át egy hallgatható minőségé. És gyakorlatilag az itthoni számítógépemen próbáltam összefésülni, blokkokat, zenéket, stb. összekonvertálni a műsort. Tehát gyakorlatilag a technikát jelen pillanatban így tudom megoldani, aztán, hogyha van rá lehetőség, hogy bemenjek a stúdióba és ott készítsem, az természetesen más hang nem, tehát sokkal jobb minőségű lenne, mint az otthoni technikám. Persze az otthoni technikám lehet full profi mikrofonokat beszerezni, próbálkozom majd ezzel is, de egyelőre csak ilyen lehetőségem van, hogy Skype-ban rögzíteni, és itthon vágdosni. Köszönöm szépen, figyelek! Én csak annyit szerettem volna mondani, hogy a fogyatékossággal kapcsolatban, hogy én sok-sok évvel egy nádorterbi rendezvényen Indrok Csoba színművészszel találkoztam, és Érdeklődtem hogy ott neki úgy mi a véleménye a fogyatékossága lévő emberekről, hogy viszonyul hozzá. És visszakérdezett, nagyon humorosan, nagyon aranyos volt, hogy hát mit nevezünk fogyatékosnak, vagy kit nevezünk fogyatékosnak. Hát ilyen formán én is fogyatékos vagyok, mondjuk egy agysebészhez képest. Mm. E és ez úgy megmarad bennem ez a mondata, hogy hát mm. tulajdonképpen igen, hát ki, kinek mi a hiányossága mégis ez, ez volt benne tulajdonképpen. Oké. Okay. Köszönöm. Akkor én mondok, addig én is kérdezek az Andreától valamit, pontosabban az is benne van, de azért szeretném, ha kicsit pontosabban beszélhetnénk, hogy kire gondolsz elsődlegesen célközönségként. Mert ugye egészen nem mindegy, hogy milyen háttér vagy alapismerettel kell beszélgetni valamiről. Tehát a beavatottság ismerete egészen más, mint a teljesen tájékozatlanság ismerete, hogy, hogy hova célzod az igazi célközönséget, erre vagyok én kíváncsi. Azt gondolom, hogy kezdem onnan, hogy életkoromat tekintve már a B oldal kegyek, és gyakorlatilag az elmúlt tíz évben lettem látássérült. Ezzel azt akarom mondani, hogy talán az életem kétharmadát, Úgymond, csúnyaszó, éppen is egészségesen éltem, és az elmúlt tíz évben lettem látássérült. melégesen nem szoktam sopánkodni, nem sajnálkozom, stb. csak mondom. Uh -huh. És ebből kifolyólag van egyfajta rálátásom, hogy hogyan viszonyulnak a visszatérnék az, az egészséges emberek bármi nemű fogyatékossággal élőhöz, avagy a fogyatékos emberek. És hogyan élik az életüket. Tehát, hogy kinek is, cél, kinek is szánom ezt a műsort? Egyrészt azt tapasztalom a fogyatékos emberek körében, hogy nagyon sokan vannak, akik belesüppednek egyfajta sajnálkozó, depressziós életritmusba, és mivel szeretnék olyan interjúalanyokat választani, hogy egyfajta pozitívumot kapjanak, ezek az emberek, hogy, hogy nem kell sajnálkozni, nem kell depresszióba esni, más is meg tudta csinálni, ő is meg tudja csinálni, csak egy kicsit, egy kis energiát bele kellene tenni abba, hogy jól érezze magát, és ne sajnálkozzon a fogyatékosságán. Másrészt az egészséges emberek körében pedig azt tapasztalom, hogy vagy sokan meglepődve, csodálattal, megriadva néznek egy fogyatékos emberre. És nem tudják, hogy hogyan mozduljanak meg, hogyan segítsenek, vagy elfordulnak inkább. És hogyha kapnak egy olyan visszajelzést, hogy egy fogyatékos ember is ugyanolyan, mint bárki más, csak ahogy szoktam mondani, egy kicsit másabb akkor hát, ha ez a két csoport jobban közeledne egymáshoz. Mert azt gondolom, hogy egyfajta közeledés már elindult. Egyfajta segítségnyújtás már elindult, bár nagyon nem tartunk ott, ahol Európában más országok tartanak. De azt gondolom, hogy tegyünk érte, hogy közeledjen a két csoport egymáshoz. És hogyha ezek a műsorok egy kicsit arra szolgálnak, hogy megmozduljon mindkét irányból, mindkét rétegben valami, akkor az egy jó érzés. Uh -huh. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Figyelek! Bara Péter? Ab Abból, amit az Andra elmondott, most már idejében Szaura kialak, kialak, kialak szóval látszik, hogy Hát ugyanabban a hasonló cívül jár, mint a Viktor, uh -huh. csak a Viktor már szinte így kezdett, az Andra, meg, meg a, a, a tudatosan élt, sokáig látóna. Uh -huh. Úgyhogy ö, ez kicsit más szemlélet, azon túl, hogy valószínűleg lelkileg is másképp vannak, úgyhogy még inkább az a véleményem, hogy ez erre nagyon szükség van, hogy kétféle szempont legyen, uh -huh. mert úgy érzem, hogy a a Viktor műsorai, a Viktor barátunk műsorai, ugye azok a jelen történésére szólnak, de lehet, hogy nem, tehát nem jól mondom. És abszolút, tehát, hogy van egy rendezvény, vagy egy fejlesztés, történik valami a, a, ezekben a csoportokban. És az Andrea pedig, ahogy elmondta, előre néz. Mm -hmm. Jó. Ez egy, ez egy nagy különbség. Orennyi. Köszönöm szépen, Péter. Azt nem egyforma lábméretük más cipőben járnak értelmezt ezt is értettük ilyen szempontból, meg más típusú a cipőjük. Az az én kérdésem, van-e még valami észrevételünk, mert ugye az lenne a menetrend, csak az Andrának is mondom, hogy először is itt az alapkérdés, hogy, hogy a, a kezdeményezésedet elfogadjuk-e például, a, a, a, a, és felkérünk arra, hogy készítsél legalább három próbafelvételt és a három uh -huh. felvételt meghallgatnánk, és akkor kerül a te műsorod a műsorbafogadás, ha, ha akkor történik igazából a civil rádio fogadásával kapcsolatos eljárás. Rendben van? Ez a menetrend. Az, az a kérdésem, hogy van-e még valamilyen gondolata? Ha, ha nincs, akkor viszont kérdezem én, hogy van-e valakinek még gondolata észrevétele, megjegyzése? Tessék, Viktor, mondjad! Az a gondolatom, kedves Andrea, hozzászólnék ezzel kapcsolatban, hogy ha úgy alakul, hogy a próbafelvételek, vagy később a felvételek során szeretnél segítséget kérni technikailag, ha szerkesztőprogrammal kapcsolatban kellene, akkor én szívesen segítek neked. Egy dolgot szoktam ilyenkor mindig hozzátenni, hogy ugye én nyomos gombokat használok, mert az egérmutatót nem látom, tehát azt már nem tudom kezelni. Ha hát, hogyha elfogadod azt, hogy én e, úgy magyarázok el neked e, dolgokat a hangszerkeztőnek, hogy a gombokat fogom mondani, és azt te esetleg e, fogod tudni az egérrel is használni, akkor én később szívesen segítettem Helgának is, segítettem az első évben meg bárkinek, ha megkér. Uh -huh. És megbeszéljük, hogy mikor akarunk esetleg bemenni, hát remélhetőleg be majd a vírus egyet is egy picit uh -huh. jobbonik a uh -huh. közeljövőben. Köszönöm, Viktor! Én ezt kifejezetten megköszönöm a Viktornak. Uh -huh. Oké. Okay. Edith? Ha három próbáladás jól sikerül, akkor azok adásba is kerülnek majd később. Ezt azért tartom fontosnak, mert ha az interjú alanyokkal ezt akkor így beszélhetednek. hogy egy kicsit késleltetve, de adásba kerülhet. Rendben. Akkor ez végig kell gondolod a címet is, meg mindenféle egyebet, szignált egyebeket. Ebben kérjél segítséget akkor egyrészt a Viktor Tomás, és a Helga is szerintem segít, ugye, ha már segített téged itt a, a, a hozzánk közelíteni, ide, ide kísérni, úgyhogy ez is ide tartozik. Jó, rendben. Hadd kérdezem, Köszönöm akkor a csak a, egy ilyen bórincsatok vagy egyet értetek azzal, hogy akkor a műsorára misor, felkérjük őt, hogy csináljon három műsort, Próbálom és amikor elkészül, akkor jelentkezik. Egyetértünk ezzel? Csak kérdezem én. Bólogassatok, és nekem ez pont elegendő. Jó, te nem csak a kabátot vetted föl, Ákos, hanem bólintottál is, így van. A másánál nem látom a bologatást, de jó teszem, ha elképzelem. Jó, rendben. Andrea. Andrea... is Isten, a macskák, nem volt. <gül> jó, <gül> <gül> Halljuk a műsorodat, Andrea, mindenképpen, és azt gondolom, hogy innentől kezdve, a, amíg el nem készísz, addig drukkolunk neked és amikor készül, szósz, és akkor megint itt meg fogjuk rendesen beszélni olyan körben, amilyen körben csak tudjuk a te műsorodat. Arra számol, hogy akkor már arról is fogunk beszélni, hogy hova kerül, milyen műsorba, műsor és így tovább. Sok technikai dolgot is át fogunk beszélni. Jelenleg az a legfontosabb, mondom, hogy készüljenek azok a műsorok, és mutasd meg, hogy amit itt elmondtál, hogy ez mennyire klassz, jó? Én, jó? én kíváncsi vagyok rá. Rendben, nagyon szépen köszönöm a bizalmat, és akkor... Ha van csinálom. kedved, maradhatsz, ha van kedved, nagyon szépen köszönöm, akkor, akkor elbúcsúzunk, amit mindenképpen gondolok, hogy mostantól kezdve neked itt a civil rádióban folyamatosan, bármikor, ha gondolod, küldjük is a meghívót, küldjem is a meghívót, és vegyél részt a folyamatokban ha lehet, jó? Jó, rendben, köszönöm szépen a bizalmat. Jó? Köszönöm szépen, mehetünk tovább? Kérdezem én a népeket. Uh -huh. Oké. Okay. Akkor a következő eddigi aktuális téma, szerintem, amiről itt beszéltünk, most, hogy egy lesz majd egy újabb műsorunk például, maga a technikai csomag. Egy nagyobb technikai csomagról van szó, sokfajta elemmel elemmel teli, aminek egy-két elemét beszéltünk. Itt a, itt a fülhallgató doboztól kezdve a... a a Péter előmondott által műsorkészítési segítségig minden napirendre van. Menjünk ezekkel sorban, miben tudunk segíteni, és miben nem. A kettes tudja, arra emlékszem, azt a másom mondta. Tehát három elemet biztosan tudok ebbe az egész történetbe. Hogy kezdjünk hozzá? Először is azt kérdezem, akkor kezdjük fordítva. Ákos, milyen állapotban van most szerinted a kettes? <gül> most jó, hogy Júri mi. Igen. Én azt gondolom, hogy a kettes túlió jó állapotban van, azok az eszközök, amik ott vannak jó, működnek, egyáltalán itt tele semmi baj, csak azt tapasztalom mindig, hogy itt az emberi tényezők, ami elvan rosszul van beállika. Aztán generálisan kellene egy olyan képzés, ami keresztül megtanítjuk azokat az a finom részleteket is az embereknek. Hogy mikor, mihez nyúlja, azt mondok egy példát, múlt héten a pázolták a felvettő önanyagot, a kettős es tudja meg telefonos interjút, ami nagyon rossz minőségű abból abból adódóan, hogy a fogadó cél, az interjú alanyag, amit hallotta, őt ült, a magát, és megmutattam azt a két tekerenyt, amivel ki lehetett visszabölni ezt a problémát, és ez tökéletesen működött a dolog. Ezek a szimulatív részletek, nem tudom, csak úgy lehet átadni ezeket az infókat, ha egyenként személyesen bejönnek emberek, hogy ez is az volt a probléma, és megtanítjuk ezeket az afrot, tudjuk sokkal jobb lenne, hogyha lenne valami olyan fajta itiner vagy kezelési útmutató, ami a lege, lehető legegyszerűbben írja le, hogy milyen problémák úthatnak, és hogyan lehet ezeket kiküszöbölni, vagy egy olyan képzést, ahol mondjuk 5-6 fő jön be, és akkor elmondom, hogy na itt ez történhet, ezzel lehet kifiszöbölni. De maguk az eszközök azok jó állapotban vannak a kettes stúdióban. Tehát én nem a mikrofon ott, ott minden nagyon jó minőségű és a kult is nagyon jól uh -huh. Az egyes stúdióban valóban a te menetekkel van gond. Lehet, Yuri, hogy az a Tamás, aki az utasítórendszert, rendszer, őt kellene megkérdezni, és akkor egy ilyen pár ezer korén térő alatt meg ezeket rendben vagy a társ nem tudta, mennyi kell, de ott, ott nem ami, a mi, a fejes vagy külesekkel van a gond, hanem a csatlakozással a bennemetben. Uh Értem. Én azért kérdeztem az előbb a kettes tőled, mert én is azt láttam, hogy ott igazából ö, beállítási kérdések vannak. És nagyon jól indult a kettes, amikor arról beszéltünk, hogy a, hogy a képernyő egyúttal mutatja azt az alapállapotot, ami mindig a, a, a pultnak kell, hogy legyen. Ez nagyon jó megoldás. Itt az lenne jó, hogyha vissza mindenkitől el lehetne várni, hogy tekerje vissza, hogy állítsa vissza. A, ar, arra már rá lehet építeni egy itinert. Tehát arra rá lehet építeni különböző eljárásokat, attól hogy hova akar valaki eljutni. Nekem az a gondom, amikor elállított a Berendszer, és abból keressük az utat, arra nincsenek intinerek, mert annyiféle variáció lehet, ahányan vagyunk, vagy a helyzet van. Tehát az alapdolog azt lehetne elérni, hogy a kettesen mindenképpen vissza kell állítani az alaphoz, és arra a képernyőt tisztán kéne hagynunk. Ez tartanám fontosnak. És Innentől kezdve mondom a másik, hogy azokat az apró ilyen szempontból muszáj személyesen kérni, nem hiszem azt, hogy képzésre most alkalmas az idő, meg a szituáció. Én azt gondolom, hogy egyenként mindenki jelezze. És, azt, és ne fogadjuk el rossznak a kettest, hanem azt mondjuk, hogy nem tudom elég jól. És azért kérjen segítséget mint a Gyuritól, de, ha ha hát tőled Ákos, meg mindenkit, mindenkitől, akinek van egy kicsi gyakorlat a kettes stúdióban. Rendben van? Feri? Én a egyes stúdiónak ezt a kettes lezártuk a kettessel kapcsolatosan? Jó, oké. Jó, csak azért struktúráljuk magunkat. Mondjad. Na tehát, hogy, a, hogy a, ez, ezt a szerelési dolgot, amiről beszéltetek, csak fölvetem, nem, nem látom át jól a dolgot, de hogy nem lenne jó a Peti Kandrát is megkéne, aki mindig mind nagyon kereső hogy mit csinálhatna, és ilyen viszont van ő, szerintem perfect ember, de, de nem tudom, hogy mit gondoltak, és, és úgy vettem észre, hogy fontos, hogy, hogy legyen feladata egyszerűen a közösséghez tartozás, mert is pláne, hogy most nem nagyon kell Csak fölvetem, hogy ezeket a szereléseket, ahol meg minden hátra meg tudná ő is csinálni. Meg több kapacitás. Uh -huh. Igen, köszönöm Feri. Ákos? Jó. Szerintem nagyon jó, hogy az Ambrás itt van, amit jelen van, és aktív. Ő egyébként ilyen önjáró itt, hogy már meg tudta volna csinálni, akkor megcsinálta volna. Tőle, hogy nem biztos, hogy átlát. Én egyszer az Alma épületét hívtam ki, aki korektől végig és ő maga is addig tudott eljutni, hogy mondjuk kicserélje ezeket a kalapzatokat, ami nél ti hallottátok volna betelepmel, hogy ez az rendszerrel nem tudta volna összekötni. És akkor azt mondtam, hogy ne is túl jó a legjobb megoldás, hogy az a fiú, aki ezt csinálta, a tión, és akkor aki felépítettel, megcsinálja. Tartók mm -hmm. tartok hogy nem biztos, hogy az Andráshoz átulna úgy nyúlni, miközben egyébként nagyon fontos, hogy az neki feladatotésműtel, és egy nagyon-nagyon hogy itt van, de Tamás fogja tudni megoldani. oldani. Mm -hmm. Gerő Péter akart mondani valamit? Nagyon jó van a volna ilyen belső képzés, és akár leírás, amely például egy újonnan jelentkező embernek a kezébe adhat fotókkal, hogy itt kapcsolt be, erre vigyázz, ne legyen rendekel, Ha ilyen készül, annak az ügymenetet is tartalmaznia kellene. Bevallom, hogy mióta volt egy nagyon kínos stú stúdiófoglalási ütközésem másával, én azóta nem merek a környékén járni. Meg nem látom, hogy erre volna egy ügymenet. Hogy több lipótnak kell szólni, és nem másnak. Mm -hmm. De meg elég szólni. Mm -hmm. Elnézést, ha egy kicsit indulatosan gondolom, de nekem is a a az otthon készült műsorok szerkeztései, és időnként szeretnék megjelenni, a eszek a szában is. Uh -huh. hát ő jöhet mi egyébként azóta, minden péntek el 14 órától a Téda stúdió, tehát hírva folyamatosan? Ha nem 14 órától, akkor itt valami zavar van. Uh -huh. 10 négy órától. Akkor van akkor a műsora? Tehát előtte szerintem legalább egy fél órát illik neki adni. Uh -huh. Vagy egy órát. Uh -huh. Szóval, ahogy utább, hogy jöhetnél. Tehát ott most már nem lenne ütközés. Pont kell egy ilyen helyzet ahhoz, hogy mi is rájöjjünk arra, hogy a ja, tényleg. Tehát, hogyha ez a helyzet, akkor így nem átolni. Akkor már sok már sem tűnt volna egyszerűen. Most már tudjuk, hogy adódott egy ilyen probléma is. Uh -huh. Oké. Okay. A, um, edit, Edit beszél. A bekapcsolja. Edit. Kicsit nehezben beszik került. Igen. A, én nem értem ezt a problémát, hogy hogy ütközhettetek. Én úgy tudom, hogy Studio Tucsá a studio stúdiót is. Úgy kell foglalni, hogy hát az interneten van nekünk erre egy e, táblázatunk, ahova beírja magát az embert, tehát egyszerűen most értem ezt a helyzetet, hogy ez hogy jöhetett hiszen ennek ez a módja nem, tehát ennek van egy rendszere, vagy ügymenetetészer, az én tudomásom szerint. Igen, van egy ilyen stúdiófoglalási napló. Az volt a tévedés a Péternél, hogy mert a Péternek 14-15 óra között van a műsora. Azt gondolta, hogy így be tud jönni a stúdióba, hiszen eleve az a stúdióidő ott számára rendelkezésre áll. Másra pedig befoglalta, hiszen nem látta a stúdiófoglalást, hogy a Péter jönne. Péter meg úgy gondolta, hogy hát, ha akkor van a műsora, akkor automatikusan bejön és megcsinálja. Péter? Mm. Andrással volt közös műsorom, és őszintézszolga föl nem berült bennem, hogyha Andrással megbeszélem, hogy közös műsor, akkor ez valahogy a háttérben ne legyen elintézve. Tájékozatlan voltam, nagyon sajnálom. Igen, mert azt nem tudod, hogy az András nem diszponál ezek felőtt, mert nem játszik ilyen alternatív hogy úgyhogy ez az egész történet ügy van. Másra szeretne beszélni, igen. Most... Hát csak a jobb keze, elne ne hát, fáradjon! És ha hogy ez fél évbe lezelít volt tehát, hogy ez ilyen száz éves történet. Persze. azóta utányú gyakorlatilag pénzekenként fel szoktam venni. Az átos azóta bejutta minden étre kettőttől, amit én nem is tudok lefoglalni. Tehát, tulajdonképpen ez a téma bár, olyan, mintha okafogyott lenne, hiszen le van foglalva, Hogyha azt mondjátok, hogy egy órával előtte is, akkor le lehet foglalni minden stabilan. Tehát hogy, szóval, hogy ez nem probléma valójában. Nem, nem, nem. Mással nem is így gondoljuk, hogy ez problémaként kéne, de az a helyzet visz... csak, hogy ez már régen megoldódott. Persze. És éve történik, így nem van, nem így van. Így van, csak a, ilyen mélyen van benne a Péterben. Szerintem Péter, tudod, hogy tudod ezt az egészet meghaladni? A következő alkalommal megpróbálod egyedül, jó? És, vagy, és akkor, ha úgy tetszik, segítek neked, jó? Le, technikusan. De vállald el, és csinálj egy műsort, jó? Jó? És akkor megléptük ezt a dolgot is, ugye? Jó. Én csak annyit szeretnék kérni, hogy ha egy órával korábban vagyok, akkor az egy órával előtted időpontot is foglaljátok le, mert én péntekenként szoktam fölvenni. Így van. Azért, mert a érutáni magazinomban nem mindenki él rá pont akkor, tehát hogy ne az legyen, hogy nincs felőlve, és mindenki saját magának tudja lefoglalni pénteken azt a stúdiót, tehát hogy ez nem is gond. Oké, okay, Péter? Ezt nem, tudta, ezt nem tudtam, majd szeretném a módját megtanulni, mert amikor viszont felvételt készítek, akkor nyugodtan ott állhat, a, ott lehet bárki és csinálhat bármi mást. Tehát most akkor egy né jó néhányszor fölöslegesen volt lefoglalva az a stúdió. Igen. Igen. Most csak, csak legyen egy mindenki által érthető algoritmus, de úgy leírva, hogy aki ma jelentkezik, annak is meg lehessen mutatni, hogy te lekésted a belső képzés, de itt van leírva, hogy akkor ezt így felintézni intézni, amazt úgy, és ha recsebb a fülhallgató, akkor XY-nak kell szólni. Ja, és a kulcsot itt is Az ügymenet így sorzáltalátozik, csak ezt tudottam mondani. Az egy külön menet, igen. Edit jön. Edit. Ez olyan tudott, de aki egy évvel ezelőtt jött, annak nem biztos, hogy tudott. Viszont van ez a kis belső, micsoda ez a, amit a Helga csinált ez a Facebook oldal, ahova többen csatlakoztak már, ugye, ami csak a ilyenként, tehát ez egy ilyen zárt csoport, oda ki lehetne szemlítani. Tehát az ilyen praktykk, nem biztos, hogy ezt a nyilvános holnapokra érdemes kitenni, de egy ilyen belső, az kifejtők az egy kétveseknek Itt akkor ott mindig, valahogy el lehetne helyezni, mindig meg lehetne ültni, amikor aktuálisan tartítségünk van erre a vilánszat. Túúúúú! Én, én most megnéztem egyébként, hogy újra elküldtem neked, tavaly 2019. november 5-én, egy ilyen által együtt, hogy hogyan tudsz egyre belépni egy jelszóval, mindennel, infóval elküldtem neked, de most újra át akkor most újra, hogy meg tudod nézni, hogy pontosan mi kell ahhoz, hogy ezt a foglalást. E szerint, e szerint tavaly év még én annyi mindent kaptam egyszerre, hogy ez valahogy elkerülte a figyelmet. Hozzáteszem, hogy tavaly novemberben ez még messze nem is volt aktuális. Mm -hmm. akkor, ő voltam éppen az, aki sorokat készített. Mm -hmm. Így van, hogy most az Andrea fog, igen. S a kell egy fizetőtábla. Mert egy csomó dolog, de kevés alkalommal van szükségünk, elfelejtjük, nem tudom én. Ahol ezeket mindegy ilyen tapasztalóként föl lehetne nyomni. Én ezt a tízkú oldalat e, ilyennek látom, azt van erre föl lehetne nyomni, amit én is el szoktam kavarni hallgassuk újra a hogy ki mikor következik, szóval ilyen teljes információt föl lehetett Jó. Nyomlő, ami állandóan ott elérhető. Tehát én ezt a palimus jó, nevezzük ezt falujságnak, használjuk a Facebook oldalt, ha tudjuk. Ez nehéz ráállni egyébként egy jó ideig, ne számoljunk azzal, hogy az a bomba biztos, de jó lenne ráállni és azon keresztül kommunikálni, amikor csak lehet. Ez egy nagyon egyszerű eszköz tulajdonképpen. Nem mindenkinek megy könnyen, de rá lehet erre állni, Egyetértek egyébként ezzel az egész történettel. A Facebook az egy nagyon egyszerű dolog, és csak lehet használni. Egyébként jó, hogy mondtad, a hallgassuk újra, hát apró megjegyzésem, hogy most se volt, hallgassuk újra vasárnap. Az előtte való héten sem volt, hallgassuk újra. A következő alkalommal viszont Ákos lesz a vasárnap, akinek majd válogatnia kell. Csak azért mondom, ha már itt vagyunk, akkor hagy... Így is lehet mondani, hogy az Ákos készül elő. Most az, hogy miért nem volt, ebből már nem menjünk bele, mert már nem kell megmagyarázni, jó? Csináljuk meg. Jó, és körülbelül ennyi. Ö, van, -e még, ja, van egy másik harmadik technikai csomag, ugye a technikai csomag harmadik része, amit a Feri vetett fel, ami arról szó, hogy hogyan készítjük a műsort technikailag. Feri ezzel lép, ez volt az ő javaslata. Ö, kicsit Bonski, légy Feri ezt a dolgot is, hogy milyen, miben várod a segítséget. Megmondom őszintén, mindenkinek saját technikája van. Hogyan tudunk neked, hogyan tudnánk neked segíteni? Hát, most olyan nagyon protekcionikta velem diszt nem akarnék ki eszközölni. Te a példa te vagy ebben a dologban. Ez esetleg másnak itt van, az is kapcsolt ki, mert magamat itt később kis. -kis Jó. Jó, de az Andrá nem hallgat, nem hal ekkor, és ő nem lépett ki. a. Ja, hallani ha csak nem lehet. Nem hal. Ja nem, akkor bocsánat, akkor hogy nem tudom is. Nálni. Na ez egy technikai probléma. Hmm. Na szóval, ami a probléma, hogy, hogy ugye most, mint én mindent itthonról csinálok, most már a demokrácia most is, hogy ne kelljen bejutni, és hát tippelem, hogy már kicsit vannak, és hát a rögzítés a legelemű probléma. Ugye kimálkozik most leginkább a skype használom, és ezzel nincs is semmi gond, de van egy csomó olyan vendég, most a mostanában már sportolót nem küld a, a tartségéről, mert tele van a tökük a sportolóknak arra, hogy én megírom, hogy küldök majd egy linket Zoom-on. Hát ezek türelmetlen emberek. Mindegy, túlért őket még tudom, de más úgy látom, hogy ez problémák Akkor van egy B-változat, hogy, hogy Skype-on, de annak ugye ahhoz ugyanúgy, gyakran a másik úgy fér, totál jár, nem szokott ilyet csinálni, mert Skype-on már föl tudom menni. Az, az, az megoldódott, amióta egyszer a Viktorra osztán konzultáltam, és azóta ez rendben. És akkor lenne a C-változat, hogy az illetőt mégiscsak telefonon hívom, az a változata ennek, hogy Skype-ról hívom. Tegnap is internet az ot leakasztott a Skype cégukot, 10-10 euh, eurót a biztonságkevér töltőtött mert a zabályat. Tehát tudom, ez csak a legesleg végszersebben használnám, de mégiscsak van, amikor annyira türelmetlen, és számomra mégis valamiért fontos a vendég, hogy akkor nem nagyon foglalkozok. Ezzel csak mondom, hogy rövideg, tömörek vagyok, és akkor skypegélünk. De nincs gyakran negyre valánya, de ez csak a legegyszerűbb az az lenne, hogyha egy vadolatú valami is vagy milyen telefono van, ha azzal tudnék végszerthetben bőcíteni, de az borzalmas kérdőségű. Mm -hmm. Tehát például, hogyha valaki járatot is és lehet, hogy néhányunknál, akik ilyen binglát, mint én, a telefonjukra rá lehetnek kérdezni, csak egy picit otthonosabb, hogy milyen milyen rögzítés. Mert ugye ennek a mikrofonjait, úgy tanultam, hogy a mobil vagy okostelefonon mikrofonja hozzáférésünkre álló mikrofonok közül valószínűleg a legjobb De a másik szélnek nagyon kicsit a kivezélése. Szóval lehet, most nekem lehet, hogy valaki egyből tud, az nagy segítség lenne egy megoldás, hogy mit, mit, mit hogy kell letelepíteni, vagy mit, nem tudom a telefonon, de lehet, hogy ilyen ügyeken az ilyen főbénáknak, mint én is vagyok, érdemes lenne körbe körbejárni, és akkor megmérni, hogy kinek kell esetleg egy mikrofont venni otthonra, ki az, akinek. Tehát, hogy ha van erre is, korábban volt, és nyilván erre kell elkötenni, van valami kis korásunk is, akkor, meg, meg tudásunk is, akkor ezügyben gondoltam, hogy, hogy a, a rögzítés, baromira nem igyen, és most visszaallgattam egy-két egy, egy hónapra ezelőtti műsort, ami valami hogy baromi fontos volt, de olyan Elviselhetetlen minőségű volt, hogy félretettem. Uff. Igen, Viktor szeretne beszélni ehhez. Mondjad Viktor. Tehát a rögzítés a fő probléma. És a leginkább az, amikor nem lehet Skype-on vagy, vagy, vagy Zoom-on. Mondhattok más ilyen programot is. Az az illető, aki a számítógépen nem tudja a Zoom-ot használni, annak lehet Teams vagy bármi, az uh -huh. már igen. Viktor szeretne mondani valamit. Viktor? Igen, ez lett volna az, amit én a technikai részhez szerettem volna hozzáfűzni, a Skype. Igen, a Skype alap esetben e, nagyon drága, viszont a legjobb minőség az összes telefonos alkalmazás közül, amivel adásban vállalható anyagot lehet készíteni. Én mostanában szinte csak Skype-ot használok, még akkor is, hogyha bemegyek a stúdióba egyébként, mert a telefonhibridnél ott ugye túlvezérdés, lecsegés, mindenféle egyéb dolog van, a Skype-nál ott nem nagyon lehet elrontani. Feri, nekem is mondom és mindenkinek, ha kellne is írom a listára, hogy hogy működik ez a dolog, ahol a barfelső sarokban a neved van a Skype profilba, ott ugye van egy egyenleg, egy szám, hogy hány euró az egyenleget, ha arra és rákattintasz, akkor egy olyan párbeszédpanel fog megnyírni, ahol felajánl olyan előtizetéseket, hogy például 400 perc Magyarországi belföldi hívásokra, havi 8 euró. Nekem a 400 percből összeziszta a legdurvább alkalommal is, amikor kiállási komáltozások voltak, és egyáltalán nem látogattuk a stúdiót. 240 perc volt, ami elfogyott telefoninterjúkra. Tehát magyarul a 8 euró túl nem kellett fizetni, és ez minden hónap adott napján 30 napra megújul, mint egy feltöltőkártya. Ezt a saját bankszámládról fogja levonni a rendszer, megadod a bankkártya számodat, adataidat. Teljesen biztonságos, tehát nagyon P-palap fizetsz, és mint egy, mit tudom, én, dominó feltöltő kártyánál, vagy egy opciós d ugye régen ezt így hívták a feltöltő kártyás szolgáltatásokban, 30 napotta levonni a 8 eurót, ha van egy egyenlege, akkor a saját egyenlegeből, ha nincs, akkor a számládról de nem fogsz 40 ezret fizetni, a 8 euró az a mai árfolyamon ilyen 3500 forint körül van áfás túl minden estől. És, és jó minőség. Ezt érdemes lenne a rádiónak, a stúdióban is megfontolni. Köszönöm, Viktor. Feri? Közben rájöttem, hogy matematikából is gyenge vagyok. Valószínűleg az nem egy rendezer volt, hanem akkor csak néhány, tehát négy-öt ezer, oké, okay, ezt Már a Viktor is ott de, de akkor jól értem, el, Viktor, hogy te azt mondod, hogy ha azon egy párbeszéd, tehát van egy olyan üzemmód, amivel olcsóbb a beszélgetést, mint amikor hagyományos Mert én ezt csináltam, hogy hogy fizetek rá Eurót, és utána meghívtam, de barami drága. Igen, drága. Olyan erőfizetést kell venni, ami mit tudom én, van olyan, hogy Magyarországi belföldi telefonszámokra 100 perc, és akkor ott le is van vezetve, hogy ez mennyire jön ki ugye percenként. Vagy hát nem oszágon kiatt, akkor átviszi a következő hónapot. Nem, viszi át, 10 hónapban legonja a 8 ot amit nem a 8000 azt nem használod föl. De mondom, nekem a legdurvább esetben is 240 perc talán 700 volt, tehát nem folytult elő olyan, hogy átléptem. Ha hát akkor levonja a többit is. tehát akkor viszont... már csak de egy céggel a mecskolód, akkor nem. Na jó. Hát jó, ez nagyon Hát ez még mindig jobb, mint a havi 40 ezres számla, vagy a 10 számla. És nem beszélve arról, hogy még egyszer ez nagyon jó minőség. Tehát, hogyha meghallgatsz mondjuk egy esélyegyenlőségi magazint, vagy holnap például fogok készíteni egy telefoninterjút a vakok és gyengénlátók középmagyarországi magyarországi regionális egyesülete elnökével, a Fodor Ágióval, pénteken lesz adás Uh, uh, és ha meghallgatod Skype-on az interjú, ugye a Skype-os uh, sokkal jobb minőség. Tehát még annál is jobb hangminőség, mint amit most hallasz a itten keresztül. Köszönöm, Viktor. Akkor ezzel... Azért kérd le, Viktor, kérlek, mert hát ha másoknak is, nem csak nekem fontos, hát, hogy ezt a, a, a, a B-verziót, vagy B-opciót az egyszerű Skype-os ilyen eurós beszélgetésen belül, mm. hogyan lehet és még egyszer mindenkitől elnézést, most rájöttem, hogy egy nagy barom vagyok, mert elszámodtam magam. <gül> Na mindegy, de azért a, a mikrofon, illetve a telefonon való rögzítés lenne csomó esetben a legegyszerűbb. Tehát ha erre valakinek lesz, van eljárást, az biztos, hogy sokat segít. Hát a Skype-on eleve, eleve telefont hív, rendesen. Igen, de, de amikor az telefonon a rendes előfizetésem kapcsán, amelyiknek nincsen felsőkor, tehát hogy korlát, Na, korlátlan, mivel elég sokat születek, de hogy ha azzal föl tudnám venni. Tehát nem, nem csak a telefonhoz, ahhoz vagy hibrid kell, ha számítógéppel akarsz rögzíteni, vagy úgy rögzít a telefonkészüléket, ahogy rögzít, és az olyan minőségű is sajnos. Az ahogy azt kérdezem, hogy ebben nem tudunk. No. Na jó. Hát a Skype az viszont azért jó, mert számítógéppen tisztán rögzít. Jó, jó beszélgetés vagytok. Hát, ha besegít az edit, edit, edit jön. edit. Hát én nem fogok besegíteni. Én... Nem, nem, a kis kétségeimet szeretném kifejezni. A Péter Péperi egy gazdag, jól kereső, nem tudom még, pár nappihában milliót tartó ember, neki nem gond az, hogy fizet havonta 3-4, vagy vállal plusz 3-4 ezer forint költséget. De lehet, hogy van, akinek ez gond. Tehát engem egy kicsit ez. Ez aggaszt, hogy vállalja-e mindenki, akinek erre szüksége, ez lehet. Jó, köszönöm szépen, Mása. Én csak kérdeződjük, hogy az a Viberes megoldás, hogy esetleg belépni, tehát hogy a, hogy a rádió Viberes alkalmazását használni a különféle amikor szükségünk van rá, az működőképes megoldása. Mert hogy a rádió az előfizet a Viberre, tehát elvilez, hogyha más helyekről léptünk, annak ugyanúgy nyíködni eszéne. Igen. Ákos? Ezt igazából én nem tudom, én csak megcsináltuk a Viber fiókot, tehát nekünk most van egy Viber előfizetésünk, ami azt hittem, hogy úgy működik, hogy mindenki arról be tud lépni, ugye? Szóval, lehet, hogy Gábor, te tudod, vagy, vagy Máté, hogyha ott van, hogy ez pontosan hogyan működik. Most megnéztem azért, az a Skype annyiban egyszerűbb bennél, hogy ott van egy rögzítési funkció, és valóban az van, hogy most talán ilyen 15-16 euróért, ami mondjuk havi 5000 forintot, például már korlátlan belföldi hívással. Jó, és azért 5000 forint, ha vonta, vagy 5000 forint, az egyáltalán nem sok. Azért sokan használjátok végül a Skype-ot, tehát jobban benne van a műsorkészítési rutinban, az, hogy Skype-pal mondjuk felveszítek, rögzítek, beléptek egy adott jelfoglal. Hát talán a Vibernél azt kellene, hogy a valami felvettő programot elindítson be párhuzamosan, itt meg rögzíti jelenleg. El akkor az... se Azt hiszem, hogy ez pont az egy ilyen probléma, amit én se tudtam kiküszöbölni, hogy tudjon benne. Uh -huh. Ezt az adatokat, amit én nagyon Akkor köszönöm, Mása? És egyébként a Skype-ot is ugyanúgy uh, tudjuk használni, akkor a civil rádió Skype-ját, hogyha azt fizeted elő, mert akkor az azzal... a... Csak arra kell figyelni, hogy mindig lépjen ki az, aki éppen a rádióhoz kártyát használja, hogy a másik is tudja használni. Uh -huh. Igen. Mm. És mondom, hogy a stúdióban is megfontolásra érdemes, hogy akkor nem a saját kártyát használjuk, hanem a stúdiónak is. Tehát ez lenne a megoldás a Ferinek is? De Tehát... Különösen mm. is a sajátunkat használjuk, a... mármint mm. hogy a rádiójét használjuk. Mm. Akkor ez lenne a megoldás Péterfi Ferinek is? Tehát ez lenne... Igen? A Skype-ra, a telefonra nem, de a Skype-ra ez lehetne megoldás, mert akkor a felé is tudná használni, meg mindenki, aki. Például, uh -huh. ha is lehetne, uh -huh. uh -huh. akkor az lenne fontos, hogy ha ez így van, hogy ki kéne jelölni, hogy kik vannak benne, és a diszponálási órát, hogy egyszerűen ne telefonáljon más. Tehát az az egyedüli a történetben, és akkor ha ezt pontosítjuk, akkor lehet használni szabadon tulajdonképpen. Csak ezt kér... Bocsánat, akkor jól értem, hogy ez azt jelenti, hogyha megmondja valaki, hogy milyen módon a Civil rádió rá belépek, arról, aki végképp olyan balfék, hogy nem akar velem zoomolni, a Skype-on tudom a telefonját hívni, és akkor őnek neki vár a rádiónak ezt jól értem? Igen. De még nem tudod fölhívni, mert nincs de a rádiónak együtt van, csak belépjének tudok. Uh -huh. Igen, hogy ezt egy pillanat alatt én megoldom, és akkor el tudom küldeni a belépőt és a jelszót. És akkor te kilépsz a sajátodból, majd belépsz a civil.radio-b, a jelszóval, és, és akkor ez így működik. Most azt nem tudom, mert mindenféle biztonsági ordal, mert ugye a jelzőből tudod, a, a Windows Drive meg mindenféle mű, mű, kódot kér hozzá, pont ilyeneknek a kicsit győzésére, talán most a feltűniknek egy 10 gépről használják, mondják, ugyanakkor az alkalmazást, lehetőleg korlátozza, de azt kényezem, hogy az előtt 10 képről egy hónapig teljesen ingyenesek, tehát nagy húzik nem állom de lehet, hogy akkor ott biztonsági problémák jönnek elő, mint ö, nem is tudom, több embernél előjön azokat, 5 gép belépni a dünjébe, akkor már nem engedik hová, hogy a PODIK GUNI-ben Akkor ez legyen az a puding, amit ki kéne próbálni? Tehát, nem, ki, tehát ebben a időben pudingolni az lenne a legjobb, mert akkor, akkor ezek az azonosító ütközéseket ki lehetne védeni, amit mondtál Alkos Feri. A más a ha jól emlékszem, a rádió, hogy valaki a rádió vibér előfizetés. Igen. És a 20. Jóska engem 20 kapacitált, csak egy idő után elveszítettem a fonal, hogy ő kipróbáltam, hogy tehát magyarán a Viberről hívhatom a telefon számára. Mert ha Viberről az ő Viberét kell, akkor megint benne vagyok egy olyan kelepcében, hogyha balfék a másik fél, mint én vagyok, akkor már nem, nem ezeket. Tehát az a kérdés, hogy, hogy olyan megoldás lenne jó, amiről valamiről az illetőt én részvérséztek esetben a szállamság, de a telefonján eljött. Ez a Skype egyedül, én tudom második. A Viber a viber hívja. Igen a... Nem, nem. Nem? A Viber-en ugyanúgy tudsz normál... Igen is, is Igen? Igen, igen. Csak az az egy baj, hogy hogyan rögzítjük, ugye? Amit a Viktor hozott föl. Aha. Igen, külön kell egy rögzítő program. Aha. De az ugyanúgy számítógépkel megoldható, tehát tulajdonképpen számítógépről ítsz egy telefonszámot. Uh -huh. Egy fix telefonszámot, csak annak a rögzítéséhez mondjuk egy audison, meg kell kapcsolni. Nem Elképzelhető, hogy van az iBerni kis programja, amely mondjuk a skype használom a Talk help, gyakran, mert hogy jobb sokszor a hangminősége, mint magának a Skype-nak és biztos a Vibernek is van valami ilyen típusú segédprogramja, tehát erre nem lehet, hogy érdemes lenne hogy utána nézni. Uh -huh. És akkor nem kell az Audition, hogyha hiszen az Audition valamiért nem megy. De azért, amit a Gábor mondott, hogy az Audition bekapcsolom, és utána elindítom a, a Viber hívást, akkor, akkor, akkor az őrök viti? Az uh -huh. Ha úgy van az Auditionnek a, a bemenete, akkor igen. Na, ezeket is jól lenne leírni nem? mert én még valakitől kierőszakolom, hogy mondjon egy jó választ, de ez lenne jó éppen... Jó. Az már Fiber-es Én a Skype-osnak azt Nem tud Aha. Eh, hol tartunk ott tartunk most? Ott tartunk most ebben a pillanatban, igen, hogy edít jön, igen? <laughs> Se kell, hogy én fény időben elvesztettem a vonalat, Igen? A, és azt próbáltam elképzelni, hogy a Berek Péternek én majd ezt hogy magyarázom el, aki Péter, nem érzeli, a, ami az, ezeket az ügyeket illeti, úgyhogy hát. A, a, a, Hát ezt nem tudom, szóval a, a hülyéknek való útmutató lépésről lépésre, mit kell mondani az interjú alanynak, ő, mivel kell, hogy Ez ezt, ezt meg kell érni, Mondom, én már itt egy idő ut után elvesztettem a, elvesztettem a vonalat. Egyszerűsítsük, jó? Az a lényeg, hogyha te egy számítógépről viber keresztül hisz egy telefonszámot akkor az tulajdonképpen nemzetközi hívásként fog megjelenni. És az egészben az csak a Paramoci a, a dolog, hogy akárhányszor kezdeményezel hívást, mindig más számot fog írni a, hívó, a hívott félnél. Aha, értem. Egyre szimpatikus hogy... Na, akkor tegyük rendbe a dolgot, jó? Én a következőt látom. Ugye hogy van két, két csatorna, amiről beszéltünk, az egyiket Skype-nak hívják, a másikat Viber-nek hívják. Amikor a Feri, a, állítólag ez a rendszeren belül a legjobban használható felvételre, ez a kettő, most ez, ez emelkedett ki a beszélgetésből. A Skype-nak azt a változatát ismertük meg a Feritől, hogy mekkora költségbe kerül, hogy a saját maga befekteti. Erre van egy alternatív megoldás, a civil rádiónak az előfező fizetése, amire azt a lehetőséget ajánlotta fel az Ákos, hogy aki ezt akarja csinálni, még nem tudjuk, hogy hogyan mer ez a puding, ugye? ki kéne próbálni, hogy ezekkel az azonosítókkal mindenki a saját misorát el tudja készíteni. Ez az egyik változat, ugye? A másik változat pedig az, amikor a Vibernél ugyancsak van egy előfizetésünk. Az előfizetésnek ugyanezt a technikáját meg lehetne találni. magyar a civil rádió előfizetését használja az, aki ki akarja ezt a dolgot próbálni. Ez a kettő van. Ez így elég, elég ez meg érted, te is Edith remélem. Ezt a kettőt, így, így, jó? így jó? Itt tartunk most, ugye, ebben a pillanatban. Feri? Az a kérdés, amivel indítottam, hogy, hogy nem tudunk-e egy-két telefon típusra generál jó minőségű telefonbotélgetés a rögzítőt találni, és ajánlani egymásnak, mert én fizetnék is értet, tehát nem, nem hogy, hogy erre a már a típusát se tudom a telefonon, mindegy, de mindegy, ez egy Android, ez az M- miatt, hiszen M-2-től hogyha azon jó minőség akkor vi, az lenne a legegyszerűbb, mert az, ahhoz tulajdonképpen a számítógépem kell legyek, hogy bárhol tudom rögzíteni. Tehát annak egy nagyon nagy előnye te jösször Viktor. Ha jó minőségben rögzít az androidos telefonot fel, illetve akinek jó minőségű androidos telefonja van. Én már régen voltam androidos, tehát nagyon régen használtam. Van ez az úgynevezett ACR Call, ACR Call úgy van írva nevű program, ami ezt tudja, hogy hívásokat rögzít. Ez az androidos áruházból aztán a Google play ha jól emlékszem az az androidos áruház onnan letölthető és akkor a telefon belső memóriájába vagy memóriakártyájára tud rögzíteni ha jól emlékszem MP3-ba is tud, meg is tud hát nem annyira jó minőségű, mint a számítógépe Skype, de, de elmegy és hogyha csak ott is ugye annyiban bonyogult a helyzet, hogy utána azt át kell vinni számítógépre tehát ott össze kell kapcsolni a telefont a számítógép. Az nem nemben mint egy pendrive volt, átvinni, stb. stb. De az acr kal, a rögzít. Mikor ha megtennék, hogyha más nem hát. ha mondom, ne, hogy ez maradja, akkor ha ezt is leírnád jó, ami közül akkor ennyivel gazdal. Ezeket én azért merem mondani, mert ezeket én használtam, mert ugye miután én itthon dolgozom, távmunkában, a vírustól függetlenül én egy olyan cégnél dolgozom cógy ami távmunkában foglalkoztak. Mi, ezeket a platformokat használtuk, nagyon komolyan hiszen a minőségbiztosítás célból örültenünk kellett az összes kolegeles hívást, ugye, a helyi erőadásoknak megtalálni. Tehát én ezeket azért merem ilyen bátran mondani, mert ezeket nekünk kötelező volt használni és működtek. Hmm. Azért egy apró megjegyzés. Köszönöm szépen, Viktor. Az apró megjegyzés én használtam ezt az acr t már többször is a 117 percben is. Mindig kell hozzá segítség. Tehát azért a, a Skype-nak mindig van egy, azt hiszem a felvételtámogató támogató valamilyen fajta szoftvere nem nagyon tudom mi. Tehát öntől kiegyenlít, itt elképesztete hullámzik. Tehát nagyon-nagyon sokat kell ahhoz dolgozni, vele, hogy a hang viszonylag színvonalas lehessen, nagyon sokszor nem is sikerült rendesen megcsinálni. Tehát a telefonfelvételnek ez az ACR-es változata nem akkor a győzelem, mint amennyire most beszélünk. Hát nem akkor a Skype, hát itt a is sok minden stb. Mm -hmm. stb. Jó, Edith akart valamit mondani. Én csak annyit mondok ezek után, hogy megmondom a mert hogy lesarjuk a Covid-díjus, de az... Én. Jó. Oké. Okay. Akkor három technikai csomagról beszéltünk ebbe a dologba. Valószínű, az lenne a jó, hogy mondom tényleg, hogyha ha alapvetően az egész technikai problémát a Covid-dal lehetne rendezni, menjen haza, vagy most már elég volt belőle. Ugye valaki mondta, elég lesz belőle, így van. De még egy ideig velünk lesz sajnos, tehát ezért számolunk kell vele. Most igazság. A Gábor, mondjad Gábor, csak nem lettem vissza. bocs. Ha szeretném megkérdezni, hogy valaki ezt mostanában használt, ezt az ACR-kolt, mert ugyanis az új adatvételünk irányelvek miatt egy csomó ilyen rögzítési lehetőséget kiszedtek belőle. Tehát én is használtam, de én úgy tudom, hogy most nem működik. Évek keresztül voltam, Androidos, most már hogy éve, én nem Ez csak megerősítem, amit a Gábor mondott, én le is töröltem a telefonomból. Tehát pont emiatt, igen. Ez, ez a vonal, ez szerintem egyelőre avét, abár állítólag most, hogy kérjön az Android 11, most valami ö, olyan nyavaján próbál. Hát itt figyelj, ez neked Higgye, szóval. <gül> Igen? Mondja csak Gábor, szemecserebenyen. <gül> Ma ki az egyik, nem a szemem, hanem a szemületemnek az egyik bentsége. Azért mondtam, bocsánat, a baj ennél. Senki. se igen. <gül> az, az Android 11 ugye most már kezd elérhetővé válni bizonyos készülékeken, ez teljesen mindegy, melyik most képtelen. Azon állítólag már ez valahogy jogilag kivon kiszöbölve, tehát ismét lesznek olyan applikációk, amik tényleg alkalmasak rá, de jelen pillanatban nincs. Uh -huh. Akkor szóljatok, hogy van, de a bereket szívesen kikicsérletezi. Ez körülbelül egy fél év, egy fél év, hármegyed év, és akkor az andor 11 már elérhető lesz. Szerintem most még csak az elején vagyunk, ha mondhatom ezt. Addigra a Covidnak nak is vége van. Addigra a covid is vége van, így van. Na, e ezt kibeszéltük ezt a csomagot. Van-e még valami technikai vergődésünk, mert azért nagyon sokszor ebben az értelemben azért a, fontos, hogy a, az elhangzó műsorok színvonala, vagy hang, hangszínvonala azért az időnként a segítséget. Nem tudom, mennyire érzékelitek. Tessék vele, Mása. Én csak tovább egy a stúdióra, hogy azzal jó lenne majd valamit csinálni. És vannak újabb is akik járnak hozzánk és nagyon lelkesek, és egy könnyen pillanatukban azt mondták, hogy ha valaki őket így instruálja, tehát hogy ők hajlandóak asztal alá mászni, kihúzni, betenni, hogyha valaki mondja nekik, hogy mit csináljon. Úgyhogy, szóval csak azt akarom mondani, hogy valakit azzal volt, hogy egy kell mászni az asztal alá, van két kiadar ember, aki megígérte, hogy bárhova egy bármilyen kábelér, Mással beszéltünk a kettesről, csak akkor arra hogy pillanatra nem voltál belül ebben a körben. Énnek, mert bejelentkezett a unokám, és fölülhívott ja. Akkor ha, ha röviden összemondom, a kettesnek technikailag az alapja rendben van. Itt alapvetően arról van, hogy rengeteg elállítás van. Tehát rengeteg módon állítják el. És abban maradtunk a legelőbb, ugye ha jól emlékszem, hogy mindig mindenki, aki használja, vissza kéne állítani az alapokra. És arra már ráépíteni itinereket, hogy mikor, hova, hogyan lehet eljutni. Erre volt egy szemletes példája az Ákosnak, hogy például külön egy nagyon rossz hangfelvételt csinálta Helga valamikor, és azzal, hogy azt a néhány csavarást, amit végül is elvégeztek, azra rendbe lehetett rakni a felvételt is. Tehát azt a finom javítást azt egyen egyenként kell elvégezni de az alapok az feltétlenül akkor működik, ha visszaállítjuk az alapokra. Azért van a képernyőn az egész történet, és akkor vannak bajok, amikor elállítanak. Amikor elállít valaki, akkor a következő szívja. Akkor a következő mindig szívja, és akkor nem tudja, hogy mikor mihez képes kell neki változtatnia. Ebben maradtunk. Ugye nagyjából erről volt szó, ugye? Bocsánat, csak azért, hogy helyre tegyem. Van-e még valami ehhez a technikai csomaghoz? Ha nincs, akkor menjünk tovább még. Van-e valami más téma, mert nekem lesz még egy a legvégén? Hm? Akkor nekem egy van, a le ez legyen a legvége? Itt tartunk? Akkor az a kérdés, hogy... Na, a következő hét, hogy is mondjam, először is az én kérdésem most, hogy folytassuk-e tovább ezeket az elemző, műsor elemző programokat? Én nekem ez tetszik, de csak akkor, hogyha mindenki partner benne. Folytassuk-e, kérdezem. Ha folytassuk, akkor abban kérek segítséget, hogy milyen, lesz, mi, milyen műsorokat beszéljünk a következő alkalmakkor, mert ezek a beszélgetések, mondom, mindig építkezőek, de jó lenne, hogyha ebben... Uh -huh. Mutkor már azt javasoltam, hogy az én műsoromat is beszéljük meg, ilyen végső kétségű esésben. Na most nem baj, az én műsoromat megbeszéljük, de az, az koncepcióból, nem pedig megmentésből. Uh -huh. Kérek szépen magyarul javaslatot, hogy jövő hétre kiket kérjek fel. Nekem van egy javaslatom már. Hát a, a másáig végtelen még nem volt szerintem. Így van, ez nagyon jó. Más a végtelen. Edith, mit javasolsz? Én csak az örök zöldeket mondom. Igen. A Demeter Judit. Igen. A... Jó. A, nem tudom, hogy miért A Demeter Judittal, pocsán beszéltem a Demeter Judittal. Neki a hétfői napok egyáltalán nem jók. Nem tud jönni. Ezt mondta az Edith. Tehát erre föl is kértem, tehát ő volt az egyik első, ami miatt lett kettő a múltkori beszélgetésen. Tehát ezért akartam mondani, bocsánat. Jó, még beszélhetünk a Judith műsoráról. Igen, ezt, ezt ő is mondta, hogy ő nem Igen. tud jönni. De... Jó, de... Még eztről még beszélhetünk róla. Jó. Ha szólveszed, Andrész, akkor meg is tudja utána hallgatni. Persze! Persze csak az az az izgalmas és az az szerintem a jobb vagy civilizáltabb, hogyha valaki benne van, mert reagálhat rá. szóval az az, az igazság, ugyeppen. Azért azért ezt egy nagyon kényszeres megoldásnak gondolom igazából. én, én szerintem megmondtuk a Judith historáról beszéltünk téged. A házi rend, négyöt foglalkoztunk vele értebenben, mm -hmm. lehet, hogy már valami fontos. Mintha az Helga is akart volna javasolni. hogy de még én egyet -egy... Igen. A ez a vegánságok, vagy mi a Igen, igen, igen. A vegánságok van egy ilyen. Ővele beszéltem. Ővele beszéltem, nem ért rá ezen a hétfői alkalmakor, de ha szólok neki időben, azt mondja, akkor, akkor megpróbálja megoldani erre a napra, félreteszi. Tehát ő partner volt a Gitta ebben az értelemben. Tehát ő, ő ilyen. Tehát a vegánságok elvileg lehet, ha így gondoljátok. Helga? és az eszünkbe juthat, ibegazságok, igen. De nekem van még egy, az pedig a kulinária. Mit szóltok hozzá? Tényleg, igen. Tehát a kul kulinária az elején Én van. A... Te is ezt mondtad Én ezt akartam mondani, hogy meggyértük nekik, hogy két hónap múlva visszatérünk és ez most már eltelt. Mm -hmm. Akkor már összejött egy csomó, elmondom, hogy sorban, végtelen Demeter Judit, vegánságok, kulinária. Itt tartunk ebben a pillanatban. És kapcs. Ja, kapocs. Akkor demokrácia most, jó? <gül> Ugye a kulináriából is az a probléma, hogy hétfőn pontosan ebben az időpontban van. Ez az, ez az. Úgyhogy esetleg azt ti lehet találni, hogy tartsunk egy ö, olyan műsormegbeszélést, ami mondjuk kedden van, és azon a Demeter Judit és a kulinária szerepel. Nekem így van, de miatt lehetne, hogy fél öttől fél hétig csak és akkor hétre be tudnak még győzni. Ja, és nekem meg hétfőr műsorom van. De hát jó, akkor arra, arra ismételni fogok azt, hogy ez, ez legyen de a, volt, a leg Ez a, Lehet Szerzai, tehát, hogy ez a kedves gondolom, ez a másik nap felvetés volt. Oda? Ja, ott meg a ferinek van műsora, tehát ez az... <gül> hogy... Valakinek mindig van műsora. Így van. Na, akkor ez, itt tartunk még egyszer mondom, Végtelen, Demeter Judit, Vegánságok kulinária kapocs. Itt tartunk. Kérek szépen javaslatot. Ebben a sorrendben? Én a jövő hetet azt nem szeretném, mert hogy nem biztos, hogy jövő héten leszek. Aha. Én bármikor máskor, akkor be itt de a jövő héten kérdés. kérdést lesz. Akkor marad a vegánságok. Demeter Yudit és a kapocs ebben a pillanatban, mert a kulinária is egy ilyen kérdés. Az előbb azt mondtátok, hogy ez egy kérdőjeles történet. Az külön máskor kéne. Aha. Na, ki mit javasol? Akkor vegánságok, az egyes. És ha nem hétfő, akkor is Jó, csak akkor most a hétfőt beszéljük még, és akkor Péter legközelebb keresünk egy alkalmas időpontot, kifejezetten az ilyen kívülmaradóknak, hogy ez ne legyen gond akkor mi legyen még, marad a demeter judit, vésztartalékban én, De az a helyzet, hogy akkor jó volt mutkor, az jó, akkor volt jó, hogyha két hosszú és egy rövidet tudtunk beszélni. Az is egy szempont volt. És emlékeztek volt olyan szempont, hogy ha valakinek a saját műsoraival vannak kérdései a feri például így lépett elő, legutoljára, akkor az, az egy nagyon jó dolog, mert akkor konkrét segítséget is tudunk neki adni. És ugye ilyen szempontból vannak ezek a magazin műsorok, ahol például nem is az egész a részsel érdekes lenne foglalkozni. Vagy például érdekes módon, amikor múltkor beszéltünk a hajós hajósvera műsoráról, akkor emlékszem, a hajósveránál elég lett volna például egység, az is felvetődött, mint egy, mint egy B-terv például. Tehát van-e olyan, amiknél rövidebb egységet lehetnám átbeszélni? Az is egy ilyen kérdés. Uh -huh. Mert három műsort nem tudunk átbeszélni este, ez egészen biztos. Tehát amennyiben a terhehetőségünket ismerem, nagyjából kettő és egy kicsi, az úgy jól működik. Uh -huh. Ha nincs, akkor kettőt beszélünk, hát nincs ezzel semmi gond, semmi gond. Adtatok akkor nekem támpontot, jó? És akkor to tovább is úgy fogjuk csinálni, Gyuri küldöm neked, jó? Fölkérem őket, és küldik neked, és aztán meglátjuk, jó? A vésztartalékban akkor az én műsorom lesz, jó? Ez egy ilyen vésztartalék. Jó. Van-e még olyan téma, amiről kellene most beszélnünk? Ha azt Ákos, hogy akkor viszont még egy kérdés, a, a COVID-címén mennyire sikerül bent a tisztántartás vagy a karbantartás mennyire sikerül, kell-e ott besegíteni levéllel, egyebekkel. legyebekkel? Nem, nem, nem. előadatban, hogy most nagyon sokan meg is jönnek a stúdióba, tehát uh -huh. az irodába ott, és ez az, amit kell intett, ez téles nagyon jó volt, itt pedig, meg szeretnünk egy komolyan terült, tehát laktatóan azt hiszem, hogy nincs gond, ez leginkább megfoglalkódik, hogy az emberek egy önkorlátot, működik a keresztet járnak meg. Igenben. Jó, csak köszönöm szépen. Ezért azt kerestem, mert múltkor azt mondta másra, hogy hol vannak a mikrofon szivacsok, hova kell tenni és kimossuk. Na most ilyen eszközt nem találtam pénteken, nem tudom, hogy olyan helyet. Akartam kérdezni, hogy hol vannak a szivacsok, mert olyan lehet, hogy még meg kéne szerezni. Lehet, hogy egy port lehet, mert még egy tíz marad, akkor az azt választották, hogy inkább elviszik haza. Én azt szoktam csinálni, ez nem tudom, mennyire hatékony, de van egy ilyen fertőtlenítő spré, amivel fertőződjön állandó jelnek el a mikrofonokat. Uh -huh. Az jó. ez, az jó. ez ami ki van téve egy ilyen fertőtlenítő spré, én ezzel szoktam végig uh -huh. fertőzömni az összes mikrofont. De szivarcsot, hogy mi elkérem, hogy honnan rendelt, amikor rendelt abban az előző szériát, van azért általag, ezeket még kiraktam, de hogy egy sor megint rendelt. De végső tartaléként azt a felület, az a spray, amit vittem be, ez a légfertőtlenítő, fertőtlenítő, az felületre is alkalmas. De Tehát arra lehet fújt. Igen, abban még vettem árat különböző ilyen. Tehát aki bemegy a stúdióba, illatos stúdiót fog látni, vagy érezni, mert nagyon finom illata van, ugye? Nagyon kellemes. És ráadásul azt mondják, nem hiszek benne, de illúzió, beszéltünk már kicsit erről múltkor is, amíg van illata, addig, addig fertőtlenít. Wow. Uh -huh. Úgyhogy érdemes szagolgatni. Úgyhogy ennyi. Van-e még valami... Aki érzi, amíg valaki érzi, addig nem covid <laughs> Ez a másik fele. <laughs> Ezt így kéne csinálni, és akkor te meglen az igazi tesz. Van-e olyan témánk, amiről kéne még beszélnünk? Hm. Jó. Megmondom őszintén hiányérzetem van, mert a Gyuri macskái nem szólaltak meg. Hány macskád van, Gyuri? Hány macskád van? A kicsit négyen vannak. Igen. De van egy mamájuk, meg. Egy nagy ők is. Aha. Úgyhogy összesen van két darab most lehet, hogy szólni kéne ezeknek a hogy, is, hang, hogy milyen körömmel ez az állatos műsornál lehet, hogy a állattartásként lehet, hogy veled is kéne beszélgetni, hogy mit tesz az emberrel egy macska, négy macskasz például mások témában beszélgettünk az emberával <gül> <Állatügyekben. gül> lehetne ezt műsorba is vinni jó, ezt csak úgy a levezetésként kezdtem így beszélni ha nincsen más, nem tudom, mások mindenki rendben van ha nincs, akkor jövő héten hétfőn találkozunk, megpróbálom holnap fölhívni, fölkérni azokat, akik csak lehet. Akit fel tudok holnap kérni, az, az villám gyorsan eljut a Gyurihoz, és akkor mi meg is tudjuk hallgatni a műsorokat. Jövő hétfőn, jó? És jövő hétfőn találkozunk, akkor ilyen módon a mindenkinek. Hogyha nem tudsz jönni, más sajnáljuk, de a felvételt csinálok akkor is, és akkor, ha akarod, meghallgathatod. Az elmúlt hetekben is készültek felvételek, csak azért nem osztottam meg. Csak ha kérítek. Azért, mert nem mondtam be mindenkinek, hogy ezt megosztom, ezért nem is osztottam meg. Az az igazság, mert ez a tisztességében az egész történetben. De a felvételek megvannak, akinek kell, azt szívesen megutatom. Rendben van? Jó? Ha nincs más, akkor nagyon szépen köszönöm mindenkinek szép estét, finom vacsorát, a macskákat, külön üdvözlő. kérdésem lenne a Gáborhoz, meg a ha még Nem, műsorban van már. Ha Hogy legalábbis nem tudom, innen látok egy kamerát, és a kamerán keresztül. Igen, akkor tényleg. Hogyha 11, 11 nektek is jó -e? ennyi lenne a kérdés. Igen. Csütörtökön. Csütörtökön, igen. 11 Jó. Akkor átvesztük pedig 11-et. Jó. Akkor a 11 óráig is mindenkinek mindenféle földi jót szévasztok még egyszer. Szia. Jó. Szia, szia, szia. Sziasztok.